Гофровані брами зйомочних павільйонів, Примарний мікросвіт кіностудії. Лера, що ви тут робите? Приїхав на вашу прем'єру. Невже? Так, поздоровляю, від щирого серця. Ніні -ні не вірилася, що це справдешня зустріч. Здавалося, наче дія відбувається на кону, і їй треба згадати наступну репліку та мізан сцену. Але ж ні. Це такий либонь натуральний Валерій Дзиндра, вічний асистент режисера, невизнаний талант, і на цьому ґрунті принциповий холостяк. Він володіє винятковою здатністю ніколи не набридати їй, але завжди з'являтися тоді, коли вона почуває себе самотньою. Я не вірю, що ви приїхали тільки заради прем'єри. Не тільки, є й інші справи. Але на прем'єрі я був. Чому ж ви не зайшли до мене за куліси? Я чекав біля службового входу, а потім ішов за вами. Аж сюди? Це вас дивує? На вежі знову бамкнуло. Нищулося, як минуло ще чверть години. Переходили площу, наближаючись до кам'яної симфонії Василя Блаженного. Тут колись було лобне місце, сказав Дзиндра. Якраз отут. Ніна на цікавістю глянула на сіре, гладко відшліфоване віками каміння. Так, тут теж була сцена, лицедійство. То був жорстокий театр, де падали одрубані голови, не бутафорські, а справжні, де помирав Ємельян Пугачов, титанічна мужність якого являла собою найвищий апофеоз драматургії, написаної бунтарською кров'ю. Спаська вежа, Василь Блаженний, мимрив собі підніс дзиндра. Вдумайтесь у ці поняття. На наших очах символи тисячолітньої християнської віри перетворилися на пам'ятники давнини та й тільки. На наших очах людина злунула в космос, чорт на що. І як усе це відтворити, як узагальнити для сучасників і нащадків, «Проблемка?» «Скажіть же про виставу», – звернула Ніна на реальний ґрунт. «Чи подобалася?» «Вистава на чотири». «Але ваша гра, Ніна Олександрівно, не виділяйте мене, не треба. Я не люблю нещирі лестощі». «Це не лестощі. Кажу вам як професіонал. З режисерського погляду є у виставі деяка нерівність, навіть еклектика». Ваша ж роль вражає довершеністі розробки характеру. Я просто не здогну, як вам у вашому віці вдалося таке перевтілення в образ досвідченої зрілої жінки та ще й іншої епохи, повинен сказати вам, що, як усі люди, а особливо артисти, Ніна Ващенко не любила Лестощів. Проте, як і всі чомусь не мала сили обірвати похвальбу на свою адресу, бо навіть п'яніла від неї, а дзиндра не шкодував ні слів, ні запалу. Він давно обожнював цю молоду зірку з дитячим ластовинням на переніссі й весняними променистими очима, марив нею, жадав її, може, й кохав, боячись усвідомити справжню суть і глибину небезпечного почуття що я давно нічого подібного не бачив. Я дуже хвилювався, коли йшов на спектакль. Мені здавалося, даруйте, що ваша крихка, тендітна постать слабо асоціюється з вольовим образом розсудливої Олени Миколаївни. Я тремтів за вас якихось п'ять або шість хвилин, а потім зрозумів, забуто все, всі умовності, уявлення, сценічні забобони. Існуєте тільки ви, ваш голос, ваша манера, ваша трактовка, ваш стиль. Якось відразу несподівано вам підкорилися і виконавці на сцені, і глядачі в залі. Я вже не тремтів, а пишався, хвалькувато пишався вам, Ніно Олександрівно, нашим знайомством, нашою, смію сподіватися, дружбою. Ніна Олександрівна мовчала. Вона неспроможна була ні схвалювати, ні заперечувати його авторитетні твердження, щоб не порушити отой потік приємних, лоскотливих, запаморочливих слів. Дзинка сприйняв її мовчанку як ознаку згоди і хоробро закинув. А раз ми, Ніна Олександрівну, друзі, то дозвольте запропонувати вам головну роль у моєму фільмі. Запевняю вас, — Ви вже одержали самостійну постановку? — Ще ні, але твердо сподіваюся, — відповів Валерій Гаврилович тонем безкомпромісного фанатизму. З висоти сьогоднішнього тріумфу Ніна Ващенко дивилася на фанатичного оптиміста з жалем і співчуттям. Перед нею, топцюючи, переступав з ноги на ногу представник численної когорти коломистецьких невдах які самі себе засудили на довічне під прапором ілюзорних надій ніна благородно знехтувала власне вирішення служити тільки старій мельпомені